Otoitza, jesur jauna, gure poz eta bizitza barritxua, horrein dino ez dugu lertzen, onartzen, zugandik hartzen duguna, zabaldu behar dugula, batez ere behar artean, geixoen artean, gatxe egiten jaku guretik urtetea. Eta inoren gana joatea, pozemoten bada ere. La bizi txituan bizidoguz zugazko hartu emonak, eta beste engan uste honik ezto gulako edo. Emo iguzu behar beharrezko duguna usardia, gaixoaren ondoan egoten jakiteko, bastertuen alde oiu egiteko, eta zure izenean pozemole izateko.